Gjdo falëndërimi të konë vetëm Allahut të bareke vëtë ala Vetëm Allahut gjelle gjelaluhu i bindemi dhe i kërkojmë falje dhe ndihmë Ndërsa për shëndetje të salavatët të mirët të zotit subhanahu vëtë ala Të gjithët të grumbulluarat të kënjëri ju mojës gjejëdhur Muhammed Mustafa a.s. Pas të mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme Vigrate ti të pastërtave të gjithë besimtarë të se të ndjekin rrugën e ti me të mira diri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, të pranishëm dhe t'indojmë disa qaste, disa minuta para khutë bësë gjumasë, që të qfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti i pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe nga mësimët e djetarve të muslimanëve, në mënyrë që të furnizohëm i më mirë, përgatit e mi më mirë, për ditën e takimit me Zotin tonë të barek e vëtja ala. Jemi në hyrje të muajt të shendë, të muajt të cina Allahu Gjellë Gjellalu e ka quajtur e Shehrul Haram, muajt i cili është i paprekshëm, i pacenuashëm, është muajt rëgjep, ku parakti muajt pra me ordinën e muajt tjetër ngelin para Ramazanit vetëm 2 muaj. Andaj besimtarit me hyrjen e muajit Reghep e shton përgatitjen, e shton mallëngjimin, i shtohet kujtimi i Ramazanit muajit të shejtë Allahu xhelel xhelaluhu. Andaj me hyrjen e këtij muaji ne vetëm se duat ti lëshojm, ti lëshojm përgatitjet tona, ti përveshim kratet tona në mënirë që t'i bëjmë një përgaditje më duhur muaj të zotit e bare kjo vëtë ala dhe ajo është muaj i madhë ku ka zbit livri i zotit gjelle gjelalu hu. Të ndëruar të praniqem dhëtë vazhdojmë me serin dhe zingjirin e ligjerata ku kemi fillu të flasim për shvillimet e ditës e gjikimit dhe për vend stacionet ku njeri ju dhëtë ndalët, hatmen pa tjetër e ka të ndalët, nga se Allahu xhella xjalalu është do e ka shkruajt. Prai shumë zhvillimeve të ditës së gjykimit arritëm deri tek ura e Siratit. Për të cilën urr folëm shkurtimisht se çka është ajo urr, pse e ka vendosur Allahu atë urr dhe si do të kalojë atë urr. Dhe përmendëm se dy punë ja garantojnë njeriu të me kalu sa më shpejt urrën e Siratit. E para prej tyre Ishte shpejtësia e cila i duhet për me kalu urën e Siratit. E shpejtësia në urën e Siratit arrihet me shpejtësinë e njerëjut në punë të mira në këtë botë. Punë të mira janë dy. Kryerja e farzit dhe mos shkelja e haramit. Të gjitha të mohbete janë mohbete të të emisioneve dhe tavolinave. Nëse Allahu xhelel gjele xhelal u punën e mirë ndan dy lloje. Kryerja e farzit dhe mos shkelje haramit. Pra, më e fal pesë vak namaz, çu kjo puna më e mirë dhe fillim të listës. Nëse nuk vjen meçeta, s't bëhet kur gjok kabull më andaj. Dhe më lëm punë tek xhia. Mos më e bëu zinan zoti na rujt. Mos më e pir rakin zoti na rujt. Mos më e vog i betin Allahu na rujt mësë me i nëpërkam ndera të njerëzve Zotin Arrujt. Kretë të janë prej punve të cilat Allah u i ka ndalu e kur nësë i bojna dhe kur njëri ju si ban, ka bo pun të mirë, ka bo pun të mirë. Andaj shpejtësia në akiret është saj e ka një shpejt në këtë botë në pun të kajrit. Dhe dita qka duhet në akiret është, është drita. Nga se nuk mi afton me het shpejt nëse e ki për para tërë. Së mi afton me vrapu nëse e kirë rrugën terë dhe të ter rësume, se se di ka jetu shku. Andaj zotë i unë gjellegjelalu u tha, nuru humjes abejnë e i dihim, besimtarët e vërtet me dritë për para ecin. E kjo dritë që sharrihët, kur njeri ju e ban punën e mirë dhe e ban me burim nga zemra, e ban sinqërisht, nuk e ban për interes të caktumë, Nuk e ban për mi than njërzit Kish qenj njeri mirë Nuk e ban pëse njërzit Kanë mundësi me jazan kryen Se kise ka bo E kështu me ratë Por e ban vetëm për Për hirtë zoti gjelle Gjelle gjelalu Këtë janë dy shtillat e veprave të cilat njeri ju E kalon me të uren e siratit Allahu në mundësoft Që gjdo kush për neve Me e kalua uren e siratit Pas edhe të Allahu gjelle gjelalu Se Pas kësaj, duke të i kalu, dikush siratin, dikush bjen gjehenem, Zotin Aruit. Andoj dhe të flasmi, sot me lejën e Allahu të bare, kevët e ala, për ata që ka Allahu u gjelle gjelalu në Kur'an e ka qujtë gjehenem. Pa tjetër është me folë për gjehenemin, nga se emri më i qarkullum, kërsnimi më i qarkullum, emri më i trishtum, që ka arë në Kur'an është gjëhenem dhe për nga meri unë alai salatu e salami ka pas dronë gjëhenemit i arujtë gjëhenemit dhe Allahu Gjelle Gjelalu ka dhonë është hak me ju tu gjëhenemit Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an i ka përmenë se rëpt e mirë të Allahut i tutë në gjëhenemit i ruën zjarit e zoti Gjelle Gjelalu e ne ishmin mes gjëhenetit dhe gjëhenemit Pra, andej ures është gjenneti, këndej po është është gjennemi. E na dhe të flasmi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu fillimish për gjennemin, që në fund të apërfundoj me gjennetin, duke shpresu që Allahut naband prej gjennetlive dhe përkujtimi i fundit i ori të jetë me gjennetin e Zotit e bareke, u e te ala, por se nuk te i kalohet në gjennet vetëm se pasit ta meriton njëriju mësmehinës jarë. Kjo është hikmeti Allahu Gjellë Gjellalu dhe drejtsia e ti. Ska me dalë gjennet pa garantu, pa mor vull prej Zotit Subhanehu vëtë ala, se ti e më rritonë mës me hi këto e me te i kaluë. Dësë Allahu Gjellë Gjellalu në surë më rjemë, thotë Allahu Tëbareke vëtë ala, wa im minkum illa waridu ha. Ska dikush pijuve, vetëm se ka më dal para xhenemit. Ka than Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa rdaahuma, dhe ali hocis pe pyqëmbërit sallallahu alaihi wasallam, ka than Allahun ket ayat, na ka kallzuçi kena më dal për para xhenemit, s'na ka kallzuq kush ka më kalu. S'na ka kallzuq kush ka më kafërci. Po na ka kallzuçi ka po ka ket kena më dal. Anda kë e ban besimtarin me u frigu. E ban besimtarin me utut, me utut haq të tutme që shka thënë Allahu Jellewala fëtë të kullahe haqqa tukati të cilin ajet gjdo gjuma e ninë muslimant në khudbët të tëre gjdo khudbë e është farz me lezu ja ejuhe lëzina amanu itë të kullahe haqqa tukatihi wa la temutunne illa wa entum muslimon fëtë Allahu Jellewala ojë të cilet keni thënë se jena musliman Kini frik Allahun, jo çdo frik. Haqatu qatihi. Me jutut hak. Po nime me jutut. Po nime ku ta mendojsh me thon në fjalë me thon, a është razi Allahu? Ata thamë jo, e jo më shlu pastaj më thon, a gabim pas na fola. Këto njerëzit eranojnë vetëm por janë në Zotin e rujt. Duke i shlu fjalët e tyne, duke i shlu punët e tyne pa i menu, a është i knatë zotit jo në Gjelle Gjelalu, pa e pasë fillemishtë barën, në zemër, pa i zotit vetë Gjelle Gjelalu, pa e thotë, e banë, e krymë, e kështu më rallë, dhe pasë taj interesohet, a ja ka qëllua se ka qëllu, du është me mendu, para se me forë, a ja ke qëllua jo. Andaj tha Allahu, itë të kullahe, hakkët u kati, kini dronë Allahot, që shikahia Allahot mi pasë dronë. Andaj për nga mberi jonë, sënë është lut shumë është lut nat edhe dit është lut në xhami është lut në udhë është lut në luftë është lut në paqe është lut në çdo vend me rujt Allahu pijëën e imit nga së jenëmi zoti i Gjell gjellë jlalullu është një zjarr një vendonim që s'ka mundsi njeriu mi përballuar a patjetër si ta meritoje kamëu me vendos atë andaj sot do të, të flasim me lejin e Zotit te bare ke u taala çka është ky zjarr Dhe çish ka ardhur në Kur'an. Në ve gjithmonë fillimisht duhet me i trajtuar gjërat nga Kur'ani. Fillimisht duhet me lexuar Kur'an çka ka ardhur. Pastaj vjen Suneti e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vijn shpjegimet e njerëzve. Por në ve mjafton në libër çka ka ardhur me edis se sa duhet na miuroj xhenemit. Dhe mjafton na me kuptun Kur'an çka ka ardhur për punëve të mira që me u ndit me vau punë të mira. Filimisht, sa i përket gjari të gjenemit, në Kur'an kanë ardhë disa prej emrave. Arabët e kanë posë zakon që punëve të rëndësishme me ju vënu shumë emna. Arabët, prej të cilve ka ardhë për nga mberi jonë sallallahu alaihu sallem, ata e kanë posë zakon si popullë gjdo punë. Ço' është e rëndësishme? Çdo send që është i rëndësishëm me ja vënë disa emra. Për shembull, devja i ka dikon mbi 400 emra. Nga se devja teto është shumë e madhe, sikur çveturat sot në këtë shekull kanë shumë emra. Se njerzit e pordhoren është e rëndësishme për ta. Alaj e ki lloj-lloj emri. Lloj-lloj emri u kanë vendosë pse? Se e pordhoren. Të ata që ka qene rëndësishme, ka pasë shumë emra. Dhe kështu me ratë për gjërave të rëndësishme, ju kanë vendosë shumë emra. Përse, Allahu Gjellegjelluhu -Gjell ju ka folë në mentalitetin që ka ata e njohin. Andaj Zotë i ju në Gjellegjelluhu, -Gjell gjenemit i ka pru shumë emra në Kur'an. Allahu Gjellegjelluhu -Gjell në Kur'an i ka pru gjenemit shumë emra. Dhe vetëm me ardhjë në shumë emrave, Arabot e kanë kuptuar se kjo çejn ka më rëndësi. Nga sa arabot s'ja si kanë vënë në sendit dy emra vetë se ka rëndësi. Si ta ket një emër, ka shumë rëndësi. Si ti ke dy emra, ka më shumë rëndësi. Si ti ke tre emra, ka edhe më shumë rëndësi. Andaj Zoti i ul xhelalun në Kur'an kur e ka përmend xhenëmin, e ka përmend me shumë emra. Ço ashtu edhe xhenëtin. Allahu xhelaluallahu ka përmendë xhenëtin me shumë emra edhe kiametin e ka përmenë me shumë emra dhe allohu te bare kjo e të ale ju ka fornë në mentalitet të të tëne edhe na e na njët kur dojnë në diçka ja bojnë a moabetin shumë nështë ta s'kena shumë fjallor me folë për ta po ja bojnë a moabetin shumë kur tijet bem nisenë folë për ta shumë folën shpije, ja shpije me meqe, me, me familjare, me dashamir e me shokë pëse se është me rëndësi për tyje andaj, ta kuptojnë fillimisht se ka nërë shumë emrën në Kur'an për gjenemi për në mena kanëzua Allahu se kjo puna me rëndësi kjo puna me rëndësi ka mujtë me një emrë për e ka pru me shumë emrë emrë i pari cili ka ardhë në Kur'an kjo rënditje nuk është rënditje si pas Kur'anit po i rëndisim që ti kuptojmë këtë emrët e gjenemi dhe zjarit e, si gjele e ka përmejtë Allahu e ka përmejtë Allahu te barekjo vë te ala në gjuzin amme نجوزين في ائنديت القران في سوره القارعه قد قال الله تبارك وتعالى <تصفيق> واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه براي <تصفيق> اي امراه تصلتي قام بين الله تبارك وتعالى تجنيمه ايش الهاويه Ka gjele e ka përmendë Allahu i gjele-gjelelu në Kur'an një surët e cilë nga shpesh e ndim el-hawie wa ma edrake ma hie narun hamie ku që janon me jenë imamave ku të lezojnë Kur'an nga se ketë probleme kemi na si shëqenimës me jenon me jenën shka po folët anaj nga shpesh her do shta me vite e ngojmë një imam me vite e na prindikush namaz po mbi thonë ki cilatë surë i lezojnë mos në ngushto ma shumë kështu i thë njerëze mos në ngushto ma shumë 20 vjet, 30 vjet na duhet me përgadit pak ma serios me mor këtë fe na duhet me përgadit pak ma me pesh me i ledzua jetët dhe me e mor farzin e zotit e bare këtë e ala këta jetë këtu ledzohet shpesh nësaba e aksham e jaci ledzohet shpesh këja jetë edhe në përgjami tjera hau jetë Nëtan Allahu xhelle xjalalu sa i porket ati i cili del në kiamet dhe peshorja e tij është shumë e liks nga punët e mira e punët e xhia iranojn shumë tha Allahu xhelle xjalalu fa umhu hawiya fa mal kinami abu ati n hawiya çka është hawiya e mor i jenemit e mor i jenemit Allahu xhelle xjalalu është El hauje Që da me than el hauje Kanë thanë ndjetarët Bua duka riha Hawje Da me thanë Kur fundin E ka Shonë posht Sikur kur njeri ju Gjendet me zdi kodrave të larta Dhe atje posht është është aqë poshtat të ndënjë arëve së në shef. Andaj kanë dhënë një etarët, hauje është vend përplasje. Hawuje është vend përplasje. Gjenemi do tjetë vend përplasje. Po me gjithë këtë përplasje, është shumë poshtë dhe nuk i dijet fundi. Vetë zotë i vetë gjele gjelari u adin. Andaj kanë arda aditët që pinga merja vej i salatë dhe seram në ka të reguhe që njerës të cilët do të hinë në zjarë ndo shtë të ndodhë 70 vjetë me zripë të poshtë. 70 vjetë me zripë të poshtë. Dhe kjo nuk është qudi Allah u Gjellegjelani në ka zbulu e sot me shkencat e ndryshme se në tokë ka mundësi me vite me qarkullu e. Të poshtë. Ka mundësi në tokë me qarkullu, diçka, shumë poshtë. Sikur që ka mundësi për pjetë dhe lartësi me shku, shumë lartë. A me provojnë me shlu raketa, me shlusat e lita, qka mos përkapin diqka. Por se allohu gjelë gjelali u, u vëtha në Kur'an në surën, Arrahman, latën fudhune, illa bi sultan, së në qelni qialin vetëse me takat që se kini. Së në qelni, së në qelni me qelës, qialin e zotit vetëse me takat, me sultan, qka se kini. Por provojnë njërzë, edhe në tokë, edhe në alështë. Atëherë, emri të cilë Allah u gjellëvalet ka përvejnë në Kur'an, është vend përplasje. Kanë thonë djetarët, pse e ka qytë Allah u vend përplasje? Vend ku njerëzit që shënë të eqë përplasën, binë poshtë, shumë poshtë. Kanë thonë djetarët nga se, ki cili bjeja tje, ka përplasë edhe këtu, është përplasë në gjunajë është për përpas për, për plas krime, është për plas në revelim ndaj Zotit Vejjelalul. Gjelle Andaj kujdes me gjuna. Ka mundsi këtu ja shelezeti, ja sheknatësinë, ja shekomoditetin. Dhe kujton ti se s'kimë rënë llogari për ata. Por sa ai gjuna atje shndrohet në vend rritje me dhënë një posht. Andaj emri i të cilin Allahu Xhejjelalul Gjelle e ka përmendur në Kur'an është El Hawiye, një vend ku përplasën njerëz shumë, Zoti na rujt. Andaj ky emër duhet ndajmë me nave dysue. Emri i ditës që na ka përmendur Allahu xhelel xhelalu në Kur'an për xhenemin, cili është? Është një emër të cilin Allahu xhelel xhelalu e ka thudit në Kur'an në surën Al-Ma'arij. E ka thudit Ladha. Të ndënuar xhamatli Kur'ani ka zbrit arabisht. Ne laj besojmë arabisht dhe e kemi farsë me lexim namaz arabisht. Ana na nuk kem obligim si shoqërimi më mësuenat për mend. Po e kemi obligim me audit kuptimet për gjithësi. E kemi obligim me audit kuptimet për gjithësi, nga se ka thon pejgamberi alay salatu wa salam, kan yub'athun nabiu ila ummatihi khassah. Por para mua u ka thon pejgamberi te një popull, veç te popullit tjetër. Për shembull te Bizant të Bizant të Indian të Indian të, Indian, të popuj tjere kështu në veç të popuj dhe të ati afer Musa të bitë e Israilit u e buithu e ne ilë nësi ameten mirë po oni jam qëtë të krejt njërzit arabihim wa ajemihim, të arab dhe të jo arab të arab dhe të jo arab ndër për nga mirë i unë o shtë i vetë minjeri dhe cilin Allah uja ka rujtë autoritetin që në dunja thuët e shhedu enë Muhammeden Resulullah a dinin dikun në dunjan që dënin minare thuët e shhedu për dënje e mërqetër a e dinin në cilin do shtet qilin do shtet a ka dikun që thirët e shhedu enë filanfisteki Resulullah a ka ndërsa veç pas dhejkis pengamberi sërësëllim 33 njerëzi kanë thonë edhe unë jam pengamberi Aja di të emrat? Aja di një anë të emri? Andaj thalohu Gjelle Gjelaluara -Gjell fa'nale ke dhikrat Ta kena ngritë autoritetin Kutë du shën botë? E besun se besun Ato thonjë Muhamedja pengamber Ose thonjë të muslimant ose thonjë shkijet pengamara këtë muslimant Andaj zotë i unë Gjelle Wale jaru në autoritetin pengamberve Po njezit prap dyshojnë Adëh thë Allahu Gjellë Gjellalu se nurihim Ayatina Fil Efak Nakina me juhkaldzu njërzve argumentet tona Në niverz Niverz Para 1441 viteve Allahu Gjellë Gjellalu e ka që një emër Muhammed edhe sot i një temër Dhuat Resulullah Kitë du njojër Parërësis franksyoneve Ndarive të mbërenda muslimatve Dhe mrënda hometit Krejët thojnë Muhamed jo i dërgum i Zotit Pse nga se ja ka rrujt gjotive Gjelleluhu autoritetin Sa njeri ju ka thonë Unë jam pengamber Edhe gra ka pasi po ka thonë jam pengamber Me një her pas dhejkis pengamberit Sër Allahu A.S. Në kone e bubekrit ka dalë një gruja Atjen nga një fis i quajtur Fisit temim ka thonë E ka pasi po emrin se gjah Ka thonë edhe unë jam pengamberit Pas zotë mi veta në ka shkun bas Pas zotë mi veta Pasajja u kanë shtuaj, u kanë bën 100000. Ku janë ato? Prandaj lajmet e Zotit Xhelle Xhelalu duhet ti morim me sërëzitet. Lajmet e Zotit Xhelle Xhelal do të më morë me me pesh, ngas ato janë me peshë në vetëti. Prandaj Kurani i Zotit është arabisht, ngas pejgamberi është arab dhe ai u është dërguar te arabët dhe te jo arabët. Për embrat të cilat i ka vërmend Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'an për xhenemin e çë vetë emri të ka lëzën sa keqështë atë i Zotin Arrujt. Vecë, emrës e ka përrujnë në Allahu, është trishtu shumë, po para me ndoni realiteti i tyre, realiteti i tyre, përmbajtja e tyre, që ka ngërthejnë atë nga, nga përmbajtjët e vërteta. Prej emrëve, i diti emrë është lëdha, ka dhe në Allahu gjellë gjellë në surën më aricë, kella inëha lëdha, në za'aten lishëwa, Ka dhenë Allahu Tebare Kjovët Jara Ajë gjehenemi është Lëdha Qka është lëdha? Kanë dhe në djetarët Kur Zjarë i gjehenemi Ta kap Një cop Të kokësë kokë njëriut Në ven e djek Me të përën të prekme Andaj kanë dhe në djetarët Lëdha është Ajo Maja e zjarit që të mamë të prek Djekë me njëher Andë edhe Allah u Gjelle Gjelalu Në zaët e li shawa Të mamë të i futë me kokat aty Me njëherë përgjitën Zotin arujt Porse me këtë përgjitë me nuk përfundon Ka thënë Allah u Gjelle Gjelalu në surën Në njësa Kulle ma në dhjët gjuludu gëm Beddelna gjuludën gajraha Lijë dhukul adhab Kurani Zoti xhella xhelalu na inj djes kinat me pa kshu per para. Çe të kena të kena afat dhe shans më përmirësua dhe më undresh dhe më rregulloa. Tha Zoti on xhella xhelalu në surën En-Nisa. Ktu po thot me parën e djeg, ç'le kur djoh. Në surën Nisa tha, çdo herë që ju porjitën likurat, ja undrojna me likura të reja. Gjdoherë që ju përgjitën lëkurat Dhe ju përvlohen Në ja ndrojnë me lëkurat tjera Për çka li e dhukul adhep Allahu gjele gjelelu Nuk e ka bo gjenimin Me u përgjitë dhe me met I shkon pështim I shkon pështim dhe rahati Por qa Allahu e ndrojnë lëkurën Për çka me shiju dënimin Thetë Allahu të marë kjo e të ara In lëdha Në zehët e lëshëwa është një zjarë i cili Djek me të parën Me të parën djek Nga se ka zjanë këtë dënja Kur ta futë është drunin në ta I duhet pa ko Se me kap mirë Dhesa ta ta përfshinë vet veti me Me zpuqinë vet Mirë po zjarë i zotë i gjelle zjelallu është i ndryshëm Andaj tha pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Në ditë për ditëve kër ishte duke jë shpjegue Sahabeve të ti për gjenemin Ju tha A e shifë një zjarë i në juve A e shifë një zjarë i n Sa po informacioni ato zjarrin e kanë po pak më mirë se na. Për çfarë? Nga se zjari tyrë ka qenë i prekshëm. Kur e kanë kallë zjarrin shpejë jashtë kofë, e kudo kuft e kanë po. Nga se na e kanë atizolum. Normal se ka përbaruar avancimi i njerëzve dhe, dhe janë zhvilluar njerëzit dhe i kanë blindur dhe i kanë bllokuar. Na e kanë dhënë me shporët. Dhe e kanë me kanalizime. Nuk e shoh me. Ata e kanë pa po zjarrin. Na e shoh nda shumë pak nëpër dritare. Ata e kënë po zjarin Tha për nga mesam A për shqip një zjarin e juve Kjo është një pies E 70 piesve të zjarit Edhe 69 herë është më i ranë Zjarit Allahu Gjellë Gjellalu Të sine ka përgatit për dënim Të rebeluzve dhe më huzve Andë Allahu të varë kjo vë të ala E qujti këtë zjar Djegës me të parën Ska fat Ska fat me të parën Me të marë më në një herë E djegë Zotin alojt Emri i dy Të si në Allahu Gjelle Gjelluhu e ka vendosë zjarit të gjenemit është në surën El Humeze. Kjo sure është surja e cila ka ardhë për atatë e cilët i përqeshi njërëz dhe për, në përkambi njërëz duke i u lakmun nga pozita që ka i kanë. Uajlulli kulli Humeze ti Lumeze. Tha Allahu Gjelle Gjelluhu në Kur'anë, E të cilën surë e në shpesh e ngojnë. Uajlulli kulli humezetin, lumeze. Qka kjo ajet? Thalo, mjerë, mjerë për ata qka i përqesh i njerës dhe i bojnë me gisht. Qe kë? Mirë për ka arë në komend se kë për i koltukit vetë, për i fotejles vetë, për i pozitës vetë, kur i vinje zi të thjeshtë, qe kë? Këthu ti se kë pale ku ka hipë, thunë se ti kës ka me hinë vërë. Thu, kisës ka më mërë logari para Allahu, gjellë, gjellë, lukë amashtru me pak, du një atë të cilën, e ka shprovu zotë i vetë, të bare kjo vëtë e ala. E në ketë kontekst, Allahu e ka përmend gjenemi në fond, mirë po më një emër tri. E ka përmend Allahu, gjellë, lukështu, kella, pas i kalzoj për shket njerën e poshtër i cili i përbuz njerëz, a dhe kujdes nga përbuzja, kur ndes me i shahetet, Me gjestët, kë, sa njeri unë gjenem ka me një veç për i sharete Veç me gjestët, tu i këshirë njerëzit për i nalt Apo a i së një këshirë, për i posh, për i nalt të të mi këshirë Dhe kretë i këshirë me në përkambje dhe përbuzje Qka ki ti dhe une me i përbuz njerëzit? Qka na zotnojnë a ma shumë me i përbuz? Qka? As një sen Zgudzo njeri unë me përbuz, kërkan Zgudzo njeri unë me në p Andaj Allahu i Gjelluala për këtë kategori, tha ne e kena një gjenem. Kjo është një gjenem, por ka shumë cilësi, shumë forca, shumë afci. Tha Allahu i Gjellualu, kella, lejum bedhenne fil hëtame. E ta një e përmeni një e mërë tri të gjenemi, tha, kur se si, ki cili për përqesh, kena me gjujt, vëllahi, kena me gjujt në hëtame. Në hëtame. Hutama kjo mane men çështoj hutama me, Kur'an ka thallahu jalla jalalu wama adrakal hutama e ku e di ti çka është hutama narullahil muqada o ziarillahu ha i cili vlon vet përcet nga nga fla çka e ka e çka është hutama se çu ti hutama than djetarët hutame, do me than, një forcë e cila e qanë, dikanë dhe e thenë. Ha? E ulë, e thynë, e përkullë, e grimëconë. Kjo është hutame. Pra gjenemi prej emrave shka i ka, është se grimëconë. Prish, indanë dhe një forcë e cila su ka nda këtë dunja, su shë zbutë këtë dunja. Adho u gjellohala tha, do me njëmë dhej që ka këtu me kur gja nuk zbutën ato që ish me zbut që ish mi ahull ja pak atina kërënariën pushtetin pozitën tha le ju mbedhen me re një rahat na e gjujna ku fil huta me me një ven ku ajo then dhe qan dhe copton dhe grimton zotin arujt prej hemrave të gjenemi cila asht me coptue por adho u gjele gjele u këtu e përmendje dhe një mesel e tjetër Tha, qka e ditit qka është hëtame? Zjarë i Allahut indezur. Zjarë i Allahut indezur. E këtu e përmendi qka të sëptonë këzjarë? Trupin po se po. Ladhaja e sëptonë kokën. Ka sajir i cili komplet e përgjit njerin. Dhe ka gjehenem, që që të të shumë i gjehenemi është emri ma njohër. Dhe të shumë i qka të me dhonë gjehenem. Ka emri dhe zjarë, narë, e kështu me radë por kjo Allah u gjelola hutame tha e ka një takat tjetër e leti të tali u alel FID. e fide e që kizjar hutame drejtën zemra ju shkon kanë thënë djetarët në palcë të zemrës e fide fu edësht palca e zemrës e pse në palcë të zemrës me e qa nga se mëndjimasia buron pëj zemrës Ajë njëftire ka, një parduri ka, një parduri ka, po me ndje madhi pi modestit ku dalon në zemër. Ajë menon së më i mirë, ajë menon së i veçan, ajë menon së s'ka si ajë, ajë menon së de, kur dhe aj, aj, se ajë zbatë më mirë, ajë menon së, ajë menon së to ka matë me ta, zotin aruj, tha allo u gjele gjelelu le ju më bëdhen, këna me gjujtë më hopa me, me e grimcu pak, me e zbut pak, se këj kur gjo se ka, ka zbutë, mirë po, e leti të tali u alël efejde në zemrën du të mja zbut këtina por fatë këtësisht fatë këtësisht ka do zemrë të cilat edhe në gjenem nuk pastronë për medal por dënohën për me mbet ka zemrë që hinë për mula dhe medal Allah unarujt pitu di grupeve por ka zemrë dhe trupat të cilat hinë në zjarë të gjenemit për me mbet aty andaj sa jetët na i dëgjojnë në Kur'an duke than halidine fiha ebede aty do tjenë përgjithmon përgjithmon të ndal ebede andaj emri treti gjenemit është hota me që dhe me than me të grimcu me të, të nda ata që ka nuk është nda këtë, këtë dunja Për e emrave të sërati ka përmejnë Allahu Gjelalu Jel në Kur'an është Gjahim Gjahim Allahu Tebare Kjovë Talë thotë në Kur'an Fë inël Gjahime i el me ua Saj përketa ti cili e ka të pru në gjunahe e ka të pru në të qia e ka të pru në muhim Fë inël Gjahime i el me ua është emri gjahim ku aje ka venin që atje pritët që atje ka me pritë me ua a ku pritësh kur njeri ju shkon të shpia vetë qka bojnë familjarë e pritën andaj shpia si dojnë me ua ti ku pritësh se ti ku të shkon kujdestari shpia së të shpia pritët edhe ku të vinë tjertë dikush e pritë Allah u gjelloha tha sa i përket zulumqarëve krimineve pun të këqive Në gjenem këram i prit Allah unë arujt Tha Allah unë gjele gjele aluhu në Kur'an në surën e lfejër Inë në rabbe kele bil mirë sad Jove në gjenem Zotit jëtë ati prit ato Para me ndo me e prit Zotit i kanë afatin e timi ard Se ja ka taktu me e gjele Allah unë nuk e livrit e gjele Para me ndo Allah unë me e prit me e dënuë Edhe gjikata të kësa i bote Kër e pritin i kriminel Qëka se ne kanë zanë E pritin me qefë E pritin me qef Pse? Sënë të kena zonë A më ku të zonë? Ha? Shprazin mbërëf mbita Edhe përse janë njërëzi Allahu tha Fe in në lëgjahim Kriminelt Në gjahim ja u kina bom i prit Qa kam e të prit atë Allahu në rujt Andaj tha zotë i unë gjellë gjelalu U prej emrave të gjenemi të është El gjahim E qkallë me lanë në gjahim Thanë djetarët El mekan E shedidu l'harë me një vend ku në të në antë o në zetë harë o ku të zjetë frima për në zetë i të malë o dikush me ndonë se gjenemi është vetë zjarë ama kothë dhatë për rrethe për qarkë Allahue mohojket pikë tha zjarë po se po ta copton zemën e trupin ta përvlon kokën edhe tjetër edhe frima të zjetë Andaj thë Allah u Gjelle Gjelalu në Ibrahim. surën Ibrahim, je ti hil mautu min kulli me ken. Surën Ibrahim thë Allah u Gjelle Gjelalu kështohë. Këti që ka në gjehnemë, Allah u në rujtë. Thë i vjen vdekën të në antë, me të nalë frimën vdhe vdekja. Andaj thë Allah u të në antë i nalë frima, wa me hu e bime jetë, ama si jam orëna shpirtin na. Se për me të amor shpirtin duhet alloh me të amor E ajta bjen të në antë Se bepin më ngushtu Si kur me dal shpirtin Ama nuk del Amiret ki gjenem pasaj për hajgare Amiret pasaj gjunaj për hajgare Amiret pasaj farzi për hajgare Ma djej i dëgjoj mjerëzit Dërsa sot në belaja Belaja në ka kapë se po duhet Mi legzuen në internet L Loj, loj Loj, loj kriese që e ka falë Allahu Por atje Kapi njerëzë kështu, kështu shkruin Unë e du më konë gjehenem Me shokët e mi Me këngëtarët e mi Me dëslarët e mi Tu kujtu se ndarësëm ka me shkuaj atje Allahu tha Fe inel gjehim Ti amendo se ki me bo qefa tja Ti amendo se atje ki na me talan Në aty atmosferën Me, me gazmu e dhe me, me bo hareja Tha Allahu gjelle gjelalu hu ولن ينفعكم انكم في العذاب مشتركون الله طال 1440 vite ka zbita jet por këta njerëz ka thosën me doslar du mu kanë atje unë thallohu xhelë xhelalu në xhehanam çajini bashkë si u van do bi keni pa po, kurë njëri në burg kurë një zor kur i ka dorë shoh pak malet kur e ka familjarin e ka pak malet ja lecon njën i tjetërit brengën dhe lecohet pa kur ki njerëzi rrëthe për çarkë andaj kër i vdes dikuj t'i shkohet në gushlim me ja lecuhe Allahu tha, ju ini shumë këto a mas ju ban dobi se as njën i tjetërit që ka gojlin andaj, Allahu gjele gjelelu e përmendi një emrë të gjenemi të cilë i cili tha, gjahim rrëthe për çarkë, dzinjët frima Allahu narujt prej emrave të gjenemi të është gjahenem Gjehennem Tha Allahu të barëke vë të ala Inë gjehenneme Kanët mirësadhe Littahinem e abe Në surën e neve Tha Allahu gjelë gjelalu Vërtejt gjehenemi Oshtë të prit Oshtë të prit Kanët të prit Littahinem e abe Krejt ata që a e kanë të pru Që atje janë të prit më shku Pasajna të revojë Allahu cifatët e të në Qa dhe me dhanë gjehennem qëka do me thanë gjehenem gjehenem do me thanë kur të hidrohet ftyra dhe ngrisët i thanë gjehem dhe gjehenem qëka do me thanë gjehenem gjehenem do me thanë kur dikush o nervoz dhe arabët kur e nervozu dikush i kanë thanë ju pa bo ftyra gjehenem kur kanë dash me kalzu se ka na mri kulmi nervozës të kynjeri dhe po i pëlcit ka ftyra për i nervozës i ka ndonë ftyrën e pas ka gjehennem e Allahu gjehennemi të zjarit vetë tështë dhe ka përgatit për keqborësit ta edhe kjo gjehennem e pse gjehennem nga se zjarri vetë si zjarë oshtë i idhnum dhe oshtë i nervozum tha Allahu gjele gjelele në surën e lë furkanë të ke du të mejezu minel gajdhë do me plas për nervoze qa që ka nervozu zjarë i Allah u gjelëgjelëlu për hirë zotit vetë do me plasë andaj prej si fatër dhe emrëve të gjenemi cilë është hidrimi s'ka ishëm dhe kanë thonë djetarët kjo për dy arsije se aty vendosët dikush ka Allah është i idhnu me ta Dhe ata që ka janë mrejna ju prishet ftyra, nervozohen. Nervozohen keqë, dhe fillojnë e malkojnë një tjetërin, kush nga ka pru këtu? Në surën e Ahzeb, në ka të regu Allah u Gjellegjelalu hu, se ata dhëtë përlahen, kush nga ka pru këtu? Dhe dhëtë i lutën Allahut, o oh, zotë, kusha bo se bepë me nga pru qëtu? Malkoj e shumë fish. Allah u i thotë, edhe juve, edhe ata që ka ju kanë pru, të malkum janë. Andaj kujdes do po të më pas shit 4. Më pas do të më bosh shit shumë 8 mijë çel mirë. Se atje ai çka të ka mashtrua, s'ka shteg dalje. S'ka më thon e po ti se funi funi të ket i blisi i çon xhenën. Ket i blisi i çon xhenën, por i blisi na ka qallzu Allahu në Kur'an se na thot, apo banorve xhenemit ju thot kështu. Ju thot, "Unë vetë që ju kum thon banë, ti vete ki bë". Unë e vështë të kumë do në bane, mështë të kumë kopë dorën në me zorë, mështë të kumë kopë fjallën në me zorë, mështë të kumë kopë sinën në me zorë, jo, të kumë thonë, apë e kshirë, apë e folë, apë e një, apë e një, apë e banë, e tje ke bo. Allahu u gjellohën a thotë, jo, në zjarë, nuk dë, ju ban do bi, se e malkonin janë i tjetërin. A mi thonë dikujtë, e po t a nuk ju kam që do pingam berë e do dijetarë a ju kalzojshin qëllë njësit qëllë njësit, bani katër qëllë një zemrat, qëllë një shpirtat shërë në mirë këtë punë, se nuk ka hajgare andaj, emri gjenemi do me thanë, kur dikosh është shumë nervoz nga se gjenemi nervozohet dhe hidrohet dhe zemrohet nga nga hatri Allahu Gjeli Gjelalu nga se dinë, sa Allahu Tebare Kjeve Teala nuk i donë kriminalët. Për emrave të jenë midis së di komparment, dyëtarët është Sakar. Allahu جل جلاله نسورا المدثر. E ka përmendë një emër tjetër ku Allahu جل وله ka dhënë kështu. Për emrave të ti ku ka dhënë Zoti një Allahu جل وله se uslihi Sakar. Fadallahu جل جلاله për kriminalët do të fus në shtresën më të vogël e cila quhet Sakar. E çka është saqer ka dhënë Allahu Gjellë, Gjellalu, ka zonë, i xhelaliu, e madh e di atë që ka saqer. Kush ka kallzon ty çka kjo? A mundë dikush mëna kallzu për atë voçka është? A mundë mëna kallzu? S'ta kallzon kurgush. Po na kallzon ai i cili e ka kriju. Allahu i xhelaliu tha: "La tubqi wala tadharr." Emri i këtij ari, të cilën ka dhënë ietarët, <clears throat> është një stres në varfsi prej krimit dhe peshës së gjunaj që e ka po njeriu, Allah ja pozicionon vendin ku duhet atje. Prej emrave të ti është sekar, e Allah vetë në e ka galdu që ka e ka kuptimin. Ka thonë, la tub ki, wa la të dherë. Kur të hi e dikush që tu, e e kap që ki zjarit cile ka emin, sekar, kanë dhënë djetar, dhën sekar është ajo njëra e kaltërt e zjarit, ku përvlohët aty, ha, përvlohët. Dela jo sindryqim Sindryqim i zjarit Thava u gjele gjelelu Me t'kop kjo, la t'u pti Slet diqka pa e Pa e kall E kall tërsisht Ua la të dherë edhe kur t'kape Nëse ta kanë thonë djetarë Nëse ta kap dorën Dorën atjetër vetë vjen Adi ku ishtot ma kapi dorën edhe u kputa Jo, thot la të dherë Të marë me veti Kjo është emri i Zotit, të cilë ka emrin të cilë ka vendosur Zoti onjë lavala Jenemit Saqr. Emrat Allahu jëlalalu ja ka vendosur Jenemit për çka? Për mua të dyshu. Për mua rregullu, për mua merr me tu, me na, kena për më ndrejta ato që kanë, kanë nevojë për më ndrejt. Janë disa emra të cilat do të ishin burizrat e armë eluhumi allahun te bareke ve teala te allahun gele jelalu mos na ban me shiu as ni zjar prej zjarve te allah te bareke ve teala eluhumi zotin ton gele jelalu qe allah gele jelalu ti pastron zemrat tona ti pastron shpirtrat ton ndan drichan allahun rrugon eluhumi allahun te bareke ve teala qe allah gele jelalu na mund son me mri e muin e shejt ramazanit eluhumi allahun te bareke ve teala qe allah gele jelalu vebatemir allahut gjele Allahu ibn qabul vebateliq allahun na islyen aqulu qouli hada